Capitolul 12. Dreptatea lui Ștefan Vodă. Iată că boierul Petre Duma și răzeșul Ion al Agafiței sosesc înfățișându-se la dreapta judecată, râsetele Conteniră. Numai măscăriciul se șirepe de la boier, agățându-se de poalele lungi ale veșmintelor lui. Hai, poftește, poftește, boier, ciuma! se preface el a nu-i cunoaște numele. Duma, nu ciuma! Măscărici păcătos! Ioreteză scurt, boierul Duma, în ciudat. Ciuma, duma! La Natale se potrivește, Da, de ce, mă rog, mai blagoslovit pe mine că aș fi păcătos? Auzcolo, eu păcătos, hai! Și de ce, mă rog, sunt eu un păcătos? Da, Matale, cum ești? Vericule! Că eu pe nimeni ca n-am hrăpărețit! Da, Matale, de ce să zic? Boier mare ești, boier dumaciuma, ha-ha-ha! Îi prăpădești pe ai mici, zău că spun mai vorbuliți adevărate! Stefan Vodă făcu un semn măscăriciului și grăi către cei doi împricinați. Ce pricină va duce la mine?" Iona la gafiței cade în genui și cu glas tânguitor își spune necazul oftând din greu. O, oh, slăvite doamne, doar la măria ta de s-o mai aflat directate, pentru un necăjit și nepăstuit ca mine, supusul măriei tale, că iată, sărman cum sunt și cu o casă de copchi, lăcomia boierului pătru o răvnit la pământul meu, pe care din părințe l-am și mi-o cutropit mai la jumătate din el eu, biet de mine, din munca brațelor mele și din rodul pământului Istuia mă hrănesc și îmi hrănesc și cei șase copchilași. Of, Doamne, ce să mă mai fac? Că putere n-am să port, judecăți, și cine să-mi facă dreptate, fără de numai măria ta, căci pământul acesta muștenitul am din tată în fiu. Pe el m-am născut, pe el vreau să mor, că nimeni dintre ai mei nu s-a îndurat să-l înstrăineze pentru apărarea pământului Istuia Sfânt și a țării noastre moldovenești, toți ca unul am tot luptat cu dușmanii cu tropitori când ne-a chemat la oaste măria ta. Și ea ca amu, boierul pătru, opus tăpânire pe el, așa din senin, fără nici un direct. Oamenii din sat mor îndemnat să cutez eu, nevrednicul amă mă în fața măriei tale să mă rog, că știm toți că ești bun și înțelept și drept mariata. Mult mă rog, îndură de mine și făm mi directate, că iaca tare mi greu, că însuși vărul măriei tale mă asuprește și îmi dau eu cu socoteala că e nespus de greu să-mi capăt dreptul meu în Acum fie voia ta, cum vei bine a hotărâ, așa va fi. Dreptatea e una singură, îi răspunde cu blândețe Ștefan Vodă, răzeșului. Și în hotărârile mele nu încape cu nimic în rudirea, ci din potrivă mai aspru mă face a fi cu cel vinovat, oricine ar fi el acela. Apoi, Ștefan Vodă, cu un enduplecare, îl întreabă pe Boier: Ce aud, Boier Duma? Să fie oare adevărat, ai lăcomit la acest biet om nevoiaș cu șase copii? Mascariciul, iar are în vorbă neîntrebat. Hei, hei, da ce? Numai la bunul lui Ion s-a lăcomit măriata și pe avutul lui se lăcomește atât ai de avan și amarnic la sufletul lui. Nu se spală cu săptămânile ca să nu cheltuiască soponul, nu-și perie straile ca să nu le tocească. Nu mai priviți la el cât i de închiodoroșat și spăimos și cât i este de vechi și ponosit antereul de ai boierul divănit. Stă ca diavolul pe comoară și-și clăcește aurul. Se vede cât de colo că directatea e de partea lui Ion, măriata. Închide-ți pliscul, măscăriciule. Nu stăm acum de șuguieli. Apoi domnul îl cercetează cu atprime pe boier. Vorbește boier Duma. Mărturisește adevărul. E întemeiată gelania lui Ion? Dar măscăriciul, fără să țină seama de opreliști, iar se vor în vorbă și, mai muțărindu-se la boier, duma zice Un tăciune și un cărbune! Taci, boier, ciumodumo! Și nu mai spune că te oprinde cu minciuna și bine zău că nu o să-ți fie! Boierul Duma, fără să mai ia în seamă obrăznicia măscăriciului domnesc, vorbește apăsat încruntându-se și privind ruată și la ceilalți boieri. Doar va găsi sprijin la vreunul. Doamne, când murea de foame în casă, ăsta, asta iarna și anțărți, pe seceta aceea cumplită, l-am ținut din merinde pe el și pe toții lui. Acum, ce mai vrea de la mine? Eu am prețeluit toată datoria lui către mine cu halca de pământ ce i-am luat, dar măscăriciul în are astămpăr iar sare ca fript. Auzitați! tați, auziți, halcă ai, halcă de pământ, de parcă ar fi carne sau brânză și apoi să știți că minte boier dumaciuma de îngheața apele măriata. N-a prețăluit-o, doamne, ci a șterpelit-o." Iona la fiței vorbi și el atunci pentru a-i lămuri domnului întreg adevărul. Mărite, doamne, mi-a dat, nu zic ba, cu un merinde atunci când flămânzeam în casă, dar și eu i-am muncit pentru merinde, cât a fost vara de mare." Eu și toți ai mei și nici o plată n-am avut, ci numai ca să se scadă din datoria aceea veche." Ștefan Vodă încruntă sprâncenele în semn de grea mânie și fulgeră pe Duma cu privirea. Adevărat e boier Duma." Duma se simte încolțit, îl trec natușelile și răspunde, bânguind, obidit. De muncit o fi muncit el, dar vorba că tot de la mine a trecut la dânsul." Pe măscărici iarnul rabdă gura. Fi, cum mai umblă boier Duma cu minciuna? A trecut de la domnia sa." Poate aburul de la mâncări să fi trecut, că pe acela nu-l poate opri. Ștefan Vodă, care a înțeles cât de hrăpăreț și necinsit e boierul Cârcotaș, îl mustră fără cruțare. Cum? Tu, om bogat, ba, încă și rubedenie cu mine, văr cu domnul Moldovei, să te bucuri la puținul avut al acestui biet moldovean, să iei pământul cu jap ca se poate una ca asta, ei lasă, vom cerceta îndeaproape totul. Vom afla noi adevărul și îi vedea ce pedeapsă te așteaptă. Pedepsire de două ori mai grea, fiindcă ești neam cu mine, spre pilduire, așa să știți. să ia aminte toți cei hrăpăreți." Și întorcându-se către clucerul frunte și de poruncă. Clucere fruntești, te-i duce la fața locului să cercetezi cum stau lucrurile, care e adevărul adevărat și de să afla că vinovăția este de partea boierului Duma, vărul meu, tocmai de aceea l-om pedepsi și mai strașnic decât pe oricare altul, ca să-l vindecăm de hrăpăreție. Boierul Duma, rușinat, foarte și înciudat, făcea fețe-fețe. Am înțeles, măriata, răspunde clucerul frunteș. Și să dai poruncă în numele meu, mai zice clucerul lui domnitorul, să-i se întoarcă în lui Ion al Agafiței pământul luat pe nedrept, cu încă o fâșie de două ori mai mare pe cât i-a luat boierul Duma, fâșie ce se va lua tot din moșia boierului Duma și va trece pe numele lui Ion al Agafiței. Aceasta spre nepieritoare pilduire și pentru alții, așa hotărâdam. La auzul acestora murmur de mare mirare se iscă printre boieri. Prea bine mărite, doamne, răspunde culcerul frunteș, închinându-se în fața domnului. Boierul Duma își acoperă fața cu mâinile, tremură tot de ciudă și pleacă cu capul în pământ de rușine, urmărit de râsul și strâmbăturile nepotolitului măscărici. Iona la gafiței, fericit că i s-a făcut dreptate, se pleacă adânc în fața lui Ștefan Vodă. Să trăiești într-un mulți ani, măria Ai asta zic și eu că-i directate luminată. Să trăiești, măria Iona la pleacă fericit, tot ploconindu-se și închinându-se. Să vină văduva oșteanului nostru, poruncește domnitorul.